קדשו צום, קרעו עצרה. אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויומקי שדיים, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. בין העולם ולמזבח יבקו הכהנים משרתי אדוני ויאמרו חוסה אדוני על עמך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 ואת הצפוני ארחיק מעליכם, והידחתיו אל ארץ שיאה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון. ועליו הואשו ותע על צחנתו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראו בהמות שדיי, כי דשו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו.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 חילי הגדול אשר שילחתי בכם, ואכלתם אכול וסבוע, והללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. וידאתם כי בקרב ישראל אני, ואני אדוני אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם.